Vipsons, un viatge arreu del món a través de la música i els llibres són les 6 de la tarda i és temps de viatjar a través dels llibres i viatjar a través de la música. És temps de pip Sons. en directe des de la Biblioteca Municipal de Palafrugell com a un dissous de cada dos. És temps de vipsons, com us deia, temps de viatjar a través dels llibres, a través de la música i avui també de viatjar a través de la festa. Parlarem de festes avui o espero en tot cas que parlaran de festes perquè tenim aquí un munt de gent a la taula, gent de molt variada a més a més. Tenim a l'Espai jove que ens acompanya i també tenim en Santi perquè parlarem de festes de primavera i d'una mica de festes d'arreu al món. Tenim, eh, com us deia, l'Espai jove, dels Ametllers i ens acompanya la Cristina. Bona tarda, Cristina. Bona tarda. Bona tarda, Elisabet. Bona tarda. Bona tarda, Sucaina. Bona tarda. Hola, Adina. Hola. Florín, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda, Àngel. Bona tarda, I bona tarda, Sergio. Bona tarda. I bona tarda a la Carme, també la Carme i que ens acompanya com cada cop. Bona tarda. I bona tarda a en Santi, que és Hola. membre d'aquesta nova junta de les festes de primavera, eh, el qual suposo amb molta il·lusió i amb moltes ganes de fer coses i de seguir doncs, ampliant aquesta festa. Jo sé que de... heu preparat tot un munt de preguntes per en Santi, a partir d'aquí us deixo els micròfons, us deixo el programa, i aniré tant en tant, potser molestant una miqueta, però com parlàvem abans de començar el programa, doncs són les festes de primavera, acaben de començar a treballar i estan necessitats de idees, de propostes i també d'explicar el que volen fer. O sigui que a partir d'ara, endavant, vosaltres, d'un amb un, sense grans esbarots, qui comença. Per què feu la festa de primavera? Uh, a veure, uh, les festes de primavera a la, a la, o sigui, fa 47 anys amb aquest any que ve que es faran o sigui que és una festa emblemàtica de Palacrugell uh, que es mirarà de que no es perdi sinó ja, ja no que no es perdi sinó que anem a més uh, a part del carrusel uh, que hi ha el diumenge es miraran de fer actes uh, per tots per tots els públics diferents espais de Palafrugell si pot ser i, i bueno, com bé us ha comentat en Ciril eh, dèiem eh, que necessitàvem propostes o, o idees que tingueu per veure si, si se'n pot fer alguna eh, que, que sigui del vostre gust, no sé si, si heu pensat propostes si sí, si no o com ho teniu jo estic segur amb l'hora que tenim per endavant Davant, doncs, de propostes i idees ens sortiran voltes. <coughs> Va, va començar la Festa de la Primavera. Val. Mira, com bueno, hem explicat uh, anteriorment, uh, aquest any serà el, 47, el 47è any, o sigui que fa molts anys que que, estem, que es, es fan. Antigament es feien, uh, per, bueno, ironitzar en, en època de la dictadura, per, era l'únic dia durant l'any, que es podia fer broma, sàtira eh, i etcètera, etcètera eh, ja que estàvem en una dictadura. Eh, perquè estava, abans estava prohibit el carnaval, quan hi havia... carnaval coneixeu? Sí. Oi? Potser feu el carnaval sí. a l'escola o aquestes coses. Doncs fa 47 anys i abans també, aquí a Palafrugell i a molts llocs de Catalunya i d'Espanya, estava prohibit. ¿Vale? perquè no deixàvem fer-lo com que no deixàvem fer-lo, la gent de Palafrugell va dir, pues, si no es pot fer el Carnaval farem unes festes de primavera a la primavera i amb això, sense que se n'enterin farem com el Carnaval no? és, i això és el que he sentit és, més sí, o menys sí, sí. la història no de és, és bastant bastant el que explica en Ciril és un Carnaval amagat exactament, vull dir que ara ja es pot dir que no és un Carnaval sinó que són festes de primavera que el Carnaval es fa al febrer com tots sabeu i que les festes de primavera són el mes de maig vull dir que, bueno, és, és una mica diferent quan fa, quan fan a la, Què fan a la festa de primavera? Bé, aviam, ara per ara eh, segur, segur, segur hi ha el carrossel que és el diumenge dia 31 de maig, de l'any que ve Uh, I estem treballant amb moltes altres uh, possibles activitats per diferents grups d'edat, des de uh, un, dos, tres anys fins a 99, 100 els anys que siguin Val? o sigui que segur, segur se podeu quedar amb el carrusel i uh, bueno, que, que es mirarà de fer moltes activitats esportives, lúdiques culturals, per diferents grups d'edat, o sigui que per això us he deia de les propostes, que si heu pensat, eh, per exemple, a mi m'agradaria que féssiu tal cosa, doncs en podem parlar. Vull dir que estem oberts a suggerències i a el que faci falta. Va inventar la festa de primavera? Bé, inventar inventar els va inventar el poble. Vull dir, la gent, gent d'aquí doncs, fa gairebé 50 anys... Uh, i suposo que bueno, era la necessitat de durant uns dies uh, o, o durant un cap de setmana poder divertir-se uh, i, i sortir una mica de la rutina i, i, i ja està, vull dir jo crec que van sortir de, de la necessitat de divertir-se de la gent de, de Palafrugell fa gairebé 50 anys Vosaltres uh, heu vist el carrusel? Sabeu què és el carrusel? Que parla en Santi no? no? Qui sap no. què és el carrusel? Ningú? No. Carrus... Explica, el, explica el, el Sàntia que ens expliqui què és el Mira, carrusel. Uh, bueno, mireu, el carrusel uh, és, de fet, uh, una, una plataforma, per exemple, en principi uh, neta, que la gent o els carrusaires construeixen sobre... Uh, Formes, dibuixos, eh, animals vull dir, el que faci falta de la, bueno, el tema que ells hagin triat per cada any normalment, lògicament cada any és diferent i a part hi ha una comparsa una comparsa és un grup de gent amb vestits eh, iguals eh, que durant tot el carrusel o sigui, durant tot el que dura la, el carrusel de diumenge a la tarda van eh, ballant i Uh, bueno, fent divertir la gent que ve a veure uh, les, les carrosses de Palafrugell carrosses, és el dia que abans és el dia que surten les carrosses són aquests carrossels que diu aquesta plataforma és com un cotxe o un tractor que s'ha disfressat d'algú uh -huh. i hi, hi ha gent que tot l'any està preparant doncs, aquesta carrossa vale? pues depèn el que diu a vegades és el tema pot ser pues, no sé una pel·lícula o a l'oeste o els pescadors o i aleshores es, tots esbesteixen que tingui a veure amb, aquesta, amb aquest tema tota la carrossa fa veure, doncs, igual que és el mar, amb els barcos o pot ser que sigui eh, la carn a algunes coses, però jo crec que les pot dir directament al micro eh... no, pensava que segurament heu participat al carnaval de la vostra escola, veritat? Sí Us agrada participar-hi? Sí. Sí, doncs Imagineu-vos molt... el carnaval de la vostra escola multiplicat per 10 eh? una festa on, pugui, on tota la gent de Palafrugell pot participar disfressada i muntar una, una carrossa. Us agradaria participar-hi? Sí. sí. Doncs ara en Santi us explicarà com. Per eh? Carme parla poc però precís. <ríe> molt bé, molt bé. Bé, bueno, el, el primer pas és eh, posar-vos eh, posar en contacte amb l'associació de carrossaires o en alguna carrossa de les que hi ha eh, ja constituïdes o, o que estan treballant ja per al carrossal d'aquest any que ve. Uh, és simplement posar-vos en contacte i segur, segur, segur que sempre fa falta gent, Segur que estaran encantats de, de que pugueu participar. I vull dir que uh, això, la predisposició hi és uh, per totes les bandes. Com més gent participa, més granes les festes, més en principi uh, uh, agraden a, al poble. I això és una roda quan comences, engresques a un amic, l'amic engresca un altre amic, i es van fent, cada cop participa més gent en el carrossel jo jo volia dir que de totes maneres el Santi després ens explicarà bé, després del programa com eh, com es pot contactar amb els carrossaires, amb aquestes coses jo també volia dir que no només, suposo que no només una proposta per vosaltres que esteu aquí fent el programa amb nosaltres avui sinó que és una proposta per tothom que ens escolta Exactament. i que la gent que vulgui que ens estigui escoltant o la vostra família o amics que també volguessin participar d'això, doncs eh, a través de dels carrossaires i dels de sàntics que ens dirà, doncs, igual més concretament on es pot anar o com es pot demanar però que deien sàntics sempre falta gent, mai hi ha prou gent per fer una festa vale? per barallar-se sempre sobra gent segurament però per fer una festa mai n'hi ha massa i una festa que participa tot el poble la gent gran, la gent jove i que es disfraça i que canta i que balla doncs quanta més gent hi hagi millor, perquè més quanta més gent hi hagi, més idees diferents hi haurà més maneres diferents de veure-ho Vull no és el mateix pues, algú que porta tota la vida fent la carrossa amb la mateixa gent que algú que ha fet moltes carrosses diferents o gent que ve d'un altre país i que té idees d'un altre puesto que diu, doncs pues, al meu país a les festes es fa tal cosa. Tot això és el que pot anar fent que la festa de primavera de Palafrugell doncs es vagi movent, que estigui viva. Vale? Com si estigués viva i li van acudint coses. Tenim més preguntes? Per què Franco va prohibir la festa de primavera? de Carles Toltos? Ole. Aviam, és difícil, de bueno, difícil o fàcil de respondre. Uh, era, bueno, Franco era un dictador i hi havien unes pautes de, de comportament uh, o, o de maneres de fer molt rígides i molt estrictes i uh, se, sortia el carnaval, sortia de, de les maneres de fer o, o, o pautes que tenien. I, i bueno, vosaltres no heu tingut mai un professor d'aquests que sempre està enfadat i que tot lo que feu està malament i que tot està prohibit? Doncs pues el Franco era un professor que tot estava prohibit amb ell, d'alguna manera. Sí, M'agradaria fer-vos una pregunta. Aquí a la biblioteca tenim molts llibres, molts contes i molts llibres que parlen de maquillatge, de disfresses i sí. I pensava que potser estaria bé que penséssiu en el... En què us agradaria, si algun dia podeu muntar una carrossa i participar en el car carrossel de les festes de primavera, eh, que em diguéssiu quines disfreses, quin, quin, quin tipus de carrossa us agradaria que muntar? Vinga. En què salim? Aquelles són les que surten, eren flors. Les flors i plàtanos al cap, i sí. les cubanes i les brasileñes. A veure, en eh? sí. florint, per a ell? Què T'has disfressat alguna vegada, Florín? T'has disfressat alguna vegada? Sí. De què? No? No te'n recordes? A mi de Hawái. De Hawái? Sí. A Hawaianes. Bueno. <coughs> què més? Tenim més preguntes? Sí. Quin dia sortirà al carrer? No has escoltat, en penso, Val. perquè ja ho ha dit. Bueno, no passa res. Uh, bueno, el carrossel serà el dia 31 de maig de l'any que ve i tenim previst que les festes de primavera s'estructurin en dos caps de setmana o sigui, aquest mateix del 30 i 31 de maig i l'anterior que és 23 i 24, o sigui dissabte o diumenge dissabte o diumenge els dos últims caps de setmana de maig de l'any que ve D'on no porteu les carrosses? Bé Uh, aquí a Palafrugell hi ha diferents colles de, de carrosaires que estan treballant en les... bueno la nau local on estan treballant és uh, en direcció a, al Sabentiri allà hi ha una nau molt gran que estan treballant ja des d'ara per construir les carrosses, pintant decorant, amb pusta, ferro uh, de tot cosint, amb roba s'ha de cosir bueno, els trajes també, les disfresses hi ha molta feina darrere, vull dir, després, aquestes serien de Palacrugell, després venen també carrosses de Palamós, eh, Olot, Sant Antoni, Calonja, Sant Feliu, Platja d'Aro, eh, comporten molts pobles, desplaçament de moltes carrosses de pobles del voltant que venen expressament a Palacrugell per al dia del carrossel, vull dir que és important estem parlant de 30-32 carrosses sense comptar les comparses és que és, yes. és, és és prou important és, que... és, un, és un concurs a més a més exacte eh, hi ha una carrossa que guanya al final normalment, oh, oh, no sé aviam, com... normalment tenen premi totes les carrosses val? Eh, entren a premi les carrosses de Palacrugell eh, que són el que es diuen inèdites vol dir que no han sortit mai a cap, a cap event, a cap carnaval a cap carrossel eh, i són les que en principi entren a concurs val? després hi ha un jurat que decideix quines de les, de les carrosses inèdites doncs quina queda primer, segona etc. etc i després hi han exèrcits a la imaginació a la crítica eh, etc. Bueno, encara estan, els hem de Muntar. Això és feina nostra. Molta, molta d'aquesta feina que no es veu, que no, nosaltres no fem carrossa, però ajudem a que l'organització... Bé, bueno, ajudem a que tot surti. Bé, ajudem a que tot surti com ha de sortir. Si plou aquell dia, què feu? Oh, perdona? Si plou. Si plou. Que vegades bé, passa. sí. Si plou Poc. molt, <ríe> suspendre. Vull dir, no... no jo crec que s'han de suspendre. Esperem que no passi, ja que serà el nostre primer carrossel, i esperem que no plogui, que passi un sol uh, perfecte, un dia sense vent, sense pluja, sense res, i puguin sortir a l'hora uh, que toca. Si plou poc, algun any s'ha fet d'esperar una miqueta, es retrasa uh, mitja hora, una hora, depèn, i després es mira de fer, ja que gent, es mou molta gent d'altres pobles, amb les carrosses i tot, costa molt suspendre un acte de, tan gran perquè després, per al diumenge següent per exemple, costa molt tornar a reunir tota la gent que havia vingut ja especialment a Palafrugell per desfilar en el, en el carrossel esperem que no plogui com es diuen les persones que construeixen les carrosses? són bueno, carrosaires i, i, i estan en diferents eh, associacions, o sigui, perdona en diferents carrosses hi ha, ha vàries colles de, de, de, dins de l'associació de carrossaires hi ha vàries colles i cada un doncs, treballa amb la seva, amb la seva carrossa, amb les disfresses pintant, bueno, el que explicàvem abans sí, posint ca tela... Cadascú, a port, cadascú fa el que sap si per exemple algú és fuster o algú és pintor o algú és electricista o algú sap cosir qui no sap fer res especial doncs, suposo que també hi ha feina però hi ha gent que doncs, tenir un fuster al grup és important o tenia... Com més, eh, o sigui, les colles de, de carrossaires, eh, com més habilitats tenen els, els integrants d'aquesta colla, en millor poden fer la carrossa. A mi m'agradaria preguntar-li, veig que la Cristina i en Florin venen de Romania. Ah, si tingués... No? sí I qui més? Qui més? La Dina. La Dina. La dina si en Santi us digués vinga, us posem una carrossa amb un camió enorme i allà podeu muntar una carrossa sobre Romania què penseu que podria anar-hi? com us disfressaríeu de romanesos? i què hi posaríeu que tingués a veure amb el vostre país? vinga, què se us ha corret? què? preguntes? no s'ha acut cap idea? no? La dina tampoc si vosaltres vulguéssiu que l'havien de Palafruzell, aprofitant les carrosses sapigués coses de Romania vale? oi que aquí hi ha molta gent segur que us trobeu que no sap res de Romania o que no, no han estat mai, no ho han vist sí. i que hi ha coses segur que són superxules de Romania, sí. o que us agraden que, i que us agradaria ensenyar o que aquí doncs, des de com la gent es pot vestir, o quin tipus de música hi ha o les festes que, que, que acostumeu a fer venga't okay. No, no s'ha vegut com explicar-ho. Com és el vestit típic de Romania? Segur que a casa teniu algun, alguna cosa típica de Romania? No? no? No teniu res. Els vostres pares no tenen cap licor de Romania ni cap menjar típic de Romania, ni cap joguina típica. de Romania que, Quines coses diferenciat? O tot és el mateix que aquí. Tot tot tot. tot. El, menjar. el menjar és diferent per davant del, del El menjar és diferent, què més? A les festes, què es fa? A, a Romania feu festes, també, no? Sí. O estan prohibides, també, no. les festes? Què es fa a les festes? Al uh, Nadal ho celebrem d'una altra manera. D'una altra manera? Sí. I com ho celebreu? Què feu de no, diferent? No, al cap d'any. Aquí no... És uh, silenci, no es tira empatars. Allà a Romania hi ha neu... Uh... Estiran moltes petards es Aquí petard. de Sant Juan Aquí estiren per Sant Joan sí. Que a Romania no estiren per Sant Joan segurament no. oi? I aquí ho trobeu a faltar Els petardos sí. Per cap d'any I en tireu? No. no No? Aquí no hi ha Florit, ningú Florint tu sí que en tires, no? Alguns, sí. Si pots Bueno Què, què més? Posarem eh, una mica de música Que em penso que no heu portat vosaltres eh, Sabeu què hem portat? o Què és el que sentirem? Àngel no? no. No? Bueno. Puede endavant. Ja ho sabem, que vostè pinta molt. Però si es tracta de pintura i decoració, no es compliqui la vida i truqui a Francisco Carrasco. Telèfon 660 54 35 55. Francisco Carrasco. Pintura i decoració de tot tipus. Lacats, barnissats, estocats, escuma de poliuretà... Demani pressupost sense compromís a Francisco Carrasco. Telèfon 660 54 35 55. 660 54 35 55. O visiti fsocarrasco.com. Francisco Carrasco. Més de 30 anys d'experiència en pintura i decoració. Soler Informàtica Iris Center del Centre Comercial Les Palmeres Servei de classes personalitzades per a personal d'empreses I com de costum, Soler Informàtica Iris Center també us ofereix venda i manteniment d'equips informàtics i consumibles Soler Informàtica Iris Center Al carrer Barris i Buixó, Centre Comercial Les Palmeres de Palafrugell davant de Correus Telèfon 902 306309 Alufènix, carrer Trongeta 73, al costat del Col·legi Sant Jordi. Especialistes a la fabricació i muntatge de tancaments d'alumini i persianes. A Alufènix també són instal·ladors de tot tipus de mampares de bany, mosquiteres, cortines venecianes en alumini o fusta i plegables. Alufènix, al carrer Trongeta número 73 de Palafrugell, al costat del Col·legi Sant Jordi. Telèfon 972 30 62 97. Demani'ns pressupost sense compromís.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 Segin el diari en el primer tallar fan veure que no hi són. Parlaràs de tu, d'un meu nou pentinal, d'aquest queden més bé els pantalons estrets o campanar acampanats, però no et faré. que megueré per dins els neguits i les fòbies sortint amb mi intentar ser un altre joc que ho pugui fer millor Seguim a Vipson seguim viatjant a través dels llibres de la música i sobretot de la festa. Seguim amb l'Espai Jova i seguim amb el Santi que és membre d'aquesta nova junta a les festes de primavera el qual vol dir no no tan sols el carrusel després en seguirem parlant d'aquesta precisió però com que ens queden penso un munt de preguntes per a en Santi doncs endavant i sense pietat Només a Espanya es fa aquesta festa? Uh, de fet uh, només a Palafrugell dir, uh. és, és local per això és tan important de mirar que no, no es perdi i potenciar-la i, i a més de 50 que duri dos 300 per sempre els anys que faci falta. Per això és molt important mirar d engrescar quanta més gent possible pugui gent, participar, i gent jove. Uh, I gent jove, que és el futur de fet Vull dir. Per això us ho adèiem, bueno, ja sé que sóc molt pesat, amb les propostes de que si teniu idees o propostes, endavant proposeu que estem uh, oberts a escoltar a tot i totes les propostes. Per què carres passen aquí a Perfuger? Per quins els carres passen aquí a Perfuger? Uh, per molt bé. El, bueno, el carrer és al Torre Junama, després al eh, carrer de la Lluna, a eh, la plaça de Can d'en just per davant, i després al barri de Boixó. En principi aquest és el recorregut tradicional i, i, i oficial del carrossel han de ser carrers una mica amples i, i, i prou alts sí, perquè puguin passar les carrosses perquè per exemple aquest carrer que hi ha davant de la biblioteca no passaria, passarien no segurament passar. què més? quant temps trigueu per preparar la festa? bé la... temps bueno, ja hi estem treballant de fa un parell de mesos vull dir, bueno, parlant amb associacions eh i mirant de, a veure què es pot incloure i què no en el programa o sigui que mira, conteu des de fa un parell de mesos fins al maig tot gairebé ja. gairebé 9-10 mesos o sigui que és feina de, de, de tot l'any, però és feina que no es veu no, no, no és com la feina, per exemple, dels carrossaires és una feina diferent que els carrossers al final sí que es veu la feina que han fet, perquè surt la carrossa al carrer i les comparses i les disfresses la nostra és una mica el que, que fa queda ells, amagada el que fa ells és una feina que si surt bé ningú se'n recorda i si surt malament, tothom diu que ha sigut culpa d'ells i tothom se'n recorda oi que sí? sí, sí, més, sí. O menys, eh, més, o, més o menys és el problema eh, el de el resum seria... organitzar les coses <laughs> què més? que tenim vinga Elisabet Quantes persones fan la festa de primavera? Val, mira, de, de Junta actualment som certs, uh, des d'aquí aprofito per si algú està interessat, després si de casa donaríem telèfons o mail de contacte o, o que es vulgui afegir a la Junta uh, perquè realment quanta més gent s'hi hem uh, millor, perquè sempre uh, fa, uh, fa falta mans per col·laborar idees noves i temps, sobretot temps, eh, per fer bueno, la infinitat d'activitats que més o menys tenim pensades de cara a aquest any. Quant temps fa que representeu la festa de primavera? Temps, eh, podem dir que gairebé res, perquè acabem nosaltres acabem d'entrar de, a eh, fa un mes, aproximadament, o un mes i una mica més, Eh, amb molta il·lusió, amb ganes eh, amb ganes de mirar de, de canviar cosetes mica en mica, d'evolucionar de que les festes vagin evolucionant eh, anar-los eh, treballant per adaptar se eh, a la societat d'avui en dia i, i temps eh, fa molt poc que el fem aquest, i... aquest serà el primer any aquest serà el primer any, de fet Vull dir, al maig podem dir que serà el primer any és molt difícil representar la festa de primavera? Home, és complicat. És complicat perquè eh, quan es tracta d'agafar temps de la gent, com que tot, tothom va molt atabalar, normalment eh, hi ha molt poca gent, o, o en principi hi ha poca gent, que tingui eh, predisposició directa per col·laborar eh, de seguida. Vull dir, hem de treballar tot les col·laboracions... Uh, mirada de, de negociar dies, hores, activitats etc etc és complicat és complicat a la festa de primavera hi participen moltes persones? sí, però uh, personalment m'agradaria que encara n'hi participessin més o sigui, sí que hi participa molta gent uh, exactament no te sabria dir el número però no podríem prou. dir, uh, no sé, un número 1.000, 2.000, 3.000 és igual, però mai n'hi ha prou. Sempre hauríem de mirar que, de mica en mica, si a Palafrugell hi ha 21.000 habitants aproximadament, doncs que el tant per cent de participació sigui sí el, el més gran possible. Dir, eh, I arribar a que tothom pogués participar d'una manera o d'altra, participant, col·laborant en en la preparació de les festes o ajudant amb bueno, mil coses diferents hi ha maneres de participar en les festes En quants pobles es fa aquesta tradició de les festes de primavera? Bé és, eh, és, és local és d'aquí Palafrugell eh, no es fa lloc més a altres pobles es fa carnaval però festes de primavera pròpiament dites només és aquí Palafrugell i quan venen carrosses d'altres localitats com Olot o Palamós, són carrosses que venen del Carnaval? Exacte, són carrosses que es diuen eh, no inèdites eh, i, i, i ja han desfilat en el Carnaval del seu poble eh, i els aprofiten abans de, de destruir-los per construir la de -se l'any següent, els aprofiten per vindre a desfilar a, a Palafrugell. Us agrada molt representar la festa de primavera? Sí, sí per això ens hi hem posat, uh, ganes en tenim moltes, il·lusió també i, i ara el, el que ens queda és molta feina per endavant i moltes hores que dedicar-hi i, i bé, mica en mica uh, anar agafant experiència lògicament perquè bé, és, el primer, és el primer any i esperem que amb l'experiència cada any anem a millor, ho fem millor mica en mica, anar progressant mica en mica. Què hem de fer per apuntar-nos? Bé, sí, jo s'ho volia dir allò que deies d'un mail o aquestes val. coses jo crec que ara és el moment de val dir-lo uh, Mira, de moment el que podem fer és us donem el mail o el telèfon del grup de festes val? és el 30 301248 972 lògicament, 301248 uh, i el mail és uh, paler.net pale D'acord vale paler.net és un mail provisional eh, perquè estem adequant el eh, bueno, local i així és. després quan tinguem eh, tot a punt, si de cas bueno, farem una petita nota de premsa o farem una publicitat local per dir els telèfons de contacte nostre i el mail per si voleu fer alguna consulta per internet etc. etc. després eh, per l'associació de Carrosaires per si us interessa si aneu a Can Genís i, i pregunteu eh, a la gent de Can Genís us diran la manera de contactar amb, amb l'associació de Carles Aires. Vull dir, és, és... Can Genís sabeu que està obert eh, a la tarda fins tard, o sigui que... Tenim més preguntes? No? Bueno, jo també tenia una sèrie de... Bueno, eh, amb en Santi també volíem parlar una mica... Jo abans li comentava al Santi jo no sóc de Palafrugell i a mi m'han semblat les festes de primavera sempre una mica antigues I, i el que deia és que em sembla molt bé que trigés nova i que proposi doncs idees noves i que espero, que, que abans en parlar també, moure tanta gent i tanta infraestructura és molt difícil i sabem que és molt difícil canviar les coses d'un any per l'altre que segurament a més no s'han de canviar de cop que les podran anar fent a poc a poc i s'han d'anar provant, però que, que jo espero que a poc a poc, justament, doncs, pugem com vosaltres vagi participant, vagi aportant idees noves i que també cada dia, doncs, sigui més un reflexe de, de tot el que canvia a Palafrugell, perquè a Palafrugell canvia molt de pressa, jo no sé, doncs, vosaltres amb els anys que porteu o l'edat que teniu heu vist segurament com hi han canviat coses, que on abans hi havia, doncs, un descampat d'una anava a jugar a futbol i i que on abans hi ve una botigueta hi una botiga més gran o coses d'aquestes doncs que les festes també es vagin adequant a tot això i jo suposo que els queda molta feina per endavant Moltes. i que donar-se molts d'ànimos que, que Déu-n'hi-do el que teniu per fer i que segurament també és una és una experiència doncs que si tothom hi participa poden sortir coses molt maques perquè sempre una festa sempre és una festa jo abans intentava parlar de les festes que hi ha als nostres països i i cada costum té maneres diferents però que a tots els països i a tot arreu sempre hi ha dies de festa perquè tots necessitem de tant en tant és important doncs, treballar, estudiar, fer coses eh, anar a dormir d'hora o fer esport però també hi ha dies que convé moltíssim doncs, fer festa ballar, cantar i compartir amb gent que potser no veus cada dia o que la veus justament a l'escola o la veus en una manera molt més sèria i que la festa on doncs, sempre pot servir per, per ensenyar aquesta altra cara de la gent bé, amb eh, suport a el que diu en sí, sí. Ciril és a eh, nosaltres la nostra idea de cares aquest any que ve és començar a mirar de diversificar la festa no, a part de centrar-nos no, no només amb el carrossel de, del diumenge fer eh, altres activitats fer eh, dissabte abans el, el cap de setmana anterior les nits vull dir, és, és mirar de, de trobar que Palafrugell estigui de festa aquests dos caps de setmana i que estigui de festa eh, tot el poble, no, no només eh, aquell diumenge a la tarda vull dir, la idea és aquesta costarà, suposo, una miqueta eh, el primer any el segon ja no tant eh, i igual al tercer eh, es comencen a veure les sé si no es fa, la senyora es de que per no s'ha fet els que s'ha fet el raig I és de manera que a poc a poc eh, va avançant. Jo continuo preguntant-vos alguna cosa que... Ja que tenim la tenim... música primer, ah, sí, sí, no, que jo. tenim la música a punt i després eh, us tocarà a vosaltres contestar ah, les preguntes. Si s'ho poden preparar. Baba you go, I'll be with you if you want to. Baba you know, no lies it's true, i need there too. If you need somebody to care for you, oh. Són seguint viatjant a través dels sons de la biblioteca, a través de les músiques de la biblioteca, a través dels llibres de la biblioteca, perquè, a més a més, eh, si una cosa hi ha a la biblioteca és força documentació, a més a més, sobre les festes de primavera i sobre les festes en general, però tot el que és el patrimoni i tot el que són les tradicions locals estan àmpliament documentades aquí a la biblioteca. Mm. Jo sé que haviau preparat quina era la vostra festa favorita o preferida, oi? No sé per qui vol començar explicant-la. La Socaïna? La Socaïna, no? Jo. La, venga. vinga. És del Halloween. Halloween? Sí. El Halloween prové dels Estats Units des de fa molts milions d'anys que es celebra aquesta festa. Jo la celebro amb els meus amics i amigues i també amb els meus familiars. Ens disfressem, ens pintem la cara i quan ja estem sortim ja al carrer a demanar llaminadures. Molts de cops ens donen moltes llaminadures i tots ens ho passem molt bé. Moltes persones quan ens veuen es sorprenen i també s'espanten. Quan ja tenim moltes llaminadures ens anem ja cap al nostre carrer i ens mengem totes les llaminadures tots junts o de vegades anem a casa d'alguns dels nostres amics a menjar. A mi i a tots els meus amics i amigues ens agrada moltíssim. Doncs pues mira, hi ha miradures i disfressar-se com les festes de primavera en el fons. S'assembla molt. En una, una altra època de l'any, però, però sí, sí. Vinga. La festa del xai. El xai. Els musulmans celebren la festa del sacrifici en aquell recorda el moment en què Allah el va, va demanar a Abrà que sacrifiqués el seu fill. Alguns musulmans aquell dia van a, a, la, a la mesquita a resar i, i quan venen maten un xai. I la festa d'aquell dia que van fer-la quan es va inventar és un senyor que volia matar el seu fill i quan va posar un ganivet aquí el nostre dia li va deixar un xai i després va deixar el seu fill i va matar el xai i d'aquell dia vam començar a celebrar la festa del xai. I després durant varios dies mengeu tota la carne del xai, sí. oi? I això està, està bo, no? Sí, amb tota oh. la família. tota la família, la gent que ve. Quines festes més tenim? En tenim més de festes? No? No n'hi havia cap altra més? Penso que sí, no? Àngel Sergi, no hi havia cap festa? No. no? Bueno. Hi ha una festa més que se us acudeixi? O passo jo a fer preguntes? Cristina, no vols explicar cap festa? No? Bueno. Segur? És una llàstima, eh? Que era una festa de Romania el que anaves a explicar. Sí. Sí? t'has quedat? Sí. venga Cristina. Quin dia és? No? No? Bueno. Bé, bueno, doncs pues, pues deixem-ho... A part si vegada sí que ho explicarem, no? Si fem un altre programa... Sí. Vale. Uh, Bé, bueno, se'ns està acabant el temps, de fet, pràcticament estem gairebé arribant al al, al, punt, al punt de la set. Jo hauria aprofitat també que, que heu vingut, perquè sou a, a l'Espai jove i m'agradaria també que que m'expliquéssiu a mi i a la gent que ens escolta què és l'Espai jove què feu, què us sembla... Uh, A l'espai jove a fer moltes activitats. I com quines? Fang. Uh. Us agrada? Sí. Sí? A tots us agraden? Sí. Dorin. Sí. Florin. Sí què? M'agrada molt. T'agrada molt. Què heu fet fins ara? Jocs. Van anar a internet. A uh -huh. Què més? Elisabet, què feu, què feu a l'espai jove? Fem jolleria, jolleria, moltes jolleria. coses. Jolleria vol dir que feu rotlles? Sí, sí fem sí. polseres, anells... Vale, vale. I, I com funcioneu? Us diuen tot el que heu de fer? Votres podeu triar també coses? Sí, també triem. També trieu. Us Vam... van demanar si volíeu venir a la ràdio? O us han dit de venir a la ràdio al dissous obligats? No, no, no. Va, ens van demanar. van demanar. O sigui que vos heu volgut venir a la ràdio? Sí. Vale. Què més? Què més feu? Quants dies hi aneu? Dimarts i dijous. Dimarts i dijous. Mm. Bueno, jo crec per el que i entès, i l'Aïmaga està per aquí darrere, controlant el grup, doncs també m'ha explicat, eh, que el que feu és eh, també, doncs, eh, introduir-vos a espais del poble, anar coneixent coses que es fan aquí, coses que no heu participat... Eh, a més a més, el que dieu de fer jocs, activitats, joieria. Mm. La biblioteca és un d'aquests espais del poble, jo no sé si vosaltres veniu a vegades. Veniu a la biblioteca? Sí! Què veniu a fer-hi? A fer, deures. Sí, deures. fer deures. deures. Fer deures només? Per no! Tant, es poden fer moltes més coses a la biblioteca. A vegades biblioteca. venim a l'ordenada de buscar informació si Afa. necessitem. Vale. jugar a futbol i barallar-se i, i coses d'aquesta i tirar llibres d'una punta a l'altra. Eh, a la biblioteca es poden eh, no només venir a estudiar o fer servir els ordenadors sinó que també es pot utilitzar les coses que hi ha i hi ha moltes coses que us podeu endur llibres, pel·lícules, música ho feu? Sí us Què us endueu? Llibres, pel·lícules, música Llibres, llibres. Que us demanen per l'escola o perquè us agraden a vosaltres per llegir? De tot, De tot. Agafeu llibres per vosaltres? Sí. i música, sí. també quin tipus de música us agrada eh, trobeu lo que us agrada o us agradaria que hi hagués més coses a la biblioteca bueno, bueno això pot passar que demanis alguna que ho tingui algú altre però perquè és una cosa que també explico a tothom que ve aquí al programa, la biblioteca tant la Carme com tota la gent que treballa aquí eh, hi ha una bústia de suggeriments el mateix que deia en Santi per les festes de primavera necessiten idees per fer coses noves la biblioteca també sempre està buscant idees des de coses que falten de música per exemple o de pel·lícules o de coses que es podrien fer que és el mateix que hi ha en Santi per les festes de primavera no vol dir que tot el que la gent proposi després es pugui fer però sí que es pot triar molt més i a vegades si ara dieu nosaltres volem aquí Pues no sé, que ens facin una sala de cim al mig de la biblioteca, pues segurament la Carme dirà pues, impossible, no podem però sí que hi ha altres coses que sí mm. jo no sé si la Carme vol, o el Santi vol afegir alguna més no, sobre uh, tot això bàsicament és el uh, que deia en Cyril ara, és, és molt semblant, ens trobem amb el mateix uh, es tracta de, de mirar d'aprofitar les idees de tothom uh, per, per tirar endavant Bueno, tant el que dèiem ara de la biblioteca és el mateix cas que les festes de primavera jo, jo amb el programa de ràdio em trobo el mateix també, jo sempre estic buscant idees per a veure qui pot venir, quins temes què es pot proposar que al final les coses surten si és un de sol, és molt difícil que les coses surtin, quan es treballa en equip o es col·labora amb molta gent és molt més fàcil fer qualsevol cosa, perquè no només la feina la fa molta gent sinó que a més a més hi ha moltes maneres de solucionar els problemes i hi ha moltes maneres de portar noves visions sobre les coses per això és important que hi hagi gent de tot tipus i sobretot de totes edats que no és perquè vosaltres penseu que sou més joves que la gent gran que no se us farà cas o que les vostres idees són menys bones que les de la gent gran potser sigui sí que ha gent gran que dirà això es pot fer o no es pot fer perquè és perillós però la idea no s'ha de tenir mai por de dir-la de dir davant dels altres perquè si es té por, segur que no es farà. Si es diu, a vegades, pot ser una bona idea i pot ser algo que permeti que molta gent en profiti a tot aixòs. Sens està acabant el temps, ens hem de despedir allò que sembla que seria tan llarg doncs ja s'ha acabat. Jo no sé si us ha agradat. Sí Si sí, espero que no sé el proper o el darrer trimestre farem un altre programa, en parlarem amb l'Inma, sempre que voleu o potser ja podeu començar a pensar, com les fes de la primavera ja podeu començar a pensar idees per fer un altre programa i dius que ha estat un plaer comptar amb tots vosaltres, agrair també a les monitores que us han acompanyat i per tota la feina que fan durant l'any Cristina, moltes gràcies per haver vingut i espero que tornis Elisabet, gràcies també i bona tarda Bona tarda. Sucaina, Adina bona tarda també, gràcies per haver vingut Florín Bona tarda. Sergio, gràcies per haver vingut. Santi, gràcies eh, per haver vingut explicats a tot aixòs, desitjaus a eh, moltíssima sort. Dius que també, doncs, eh, en la mida de les nostres possibilitats, qualsevol cosa que es pugui fer, doncs, eh, al més l'escoltarem també. Eh. Molt bé, molt bé a la Carme per estar amb nosaltres, gràcies i per permetre seguir en aquest programa gràcies a vosaltres i gràcies a l'Àlex i a en Carlos que han fet la part tècnica i gràcies a ells en aquest programa s'ha pogut més sentir tornem la setmana que ve i em penso que eh, puc anticipar que parlarem de Teatre Nadalent gràcies a tothom i fins la setmana que ve adeu adeu homes i dones passejar! Un panqui fent malabar al carrer nou de Girona es passen pel costat sense dir-se res. Coren tones amb els ulls pintats, el cuó al supermercat, amb olor de cafeïna, s'arreglen en els miralls dels aparadors. I això fa un dia perfecte. Acabot a mi, ara fa temps que no ho faig, de novia que sóc, de sentir o estimar en tot moment per la meva gent, com estimo a la meva gent. d'ambientals, ara diu que ho vol deixar, l'últim any de la tesi, vol estudiar disseny a Nova York, un texista que sabia de tot. gestoria, han sortit de l'armari i s'han confessat. Tot i això fa un dia perfecte, he cregut a mi, ara fa temps que no ho faig. Tinc la sort de no viatjar de sentir l'estima en tot moment, per la meva gent, com estimo a la meva Aixec la sort, de no ets ja sol, de sentir-me estimant. me tot moment, per la meva gent, com a la me gent. La meva gent. La me gent. La She is in the